a mesztelen lábam, mint két élettelen faág. Görbék, fehérek, csontsoványok. De legalább szörtelenek. Délután megkértem borcsát, hogy borotváljon váljon meg. Nagy szemeket mereztet rám, és eleresztett egy Mire készülsz, mama? Point. <gül> Még nevettünk is. A halárra.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 Aztán mégis. Jól sejtettem, <gül> nincsenek sehol. Csak a szürke takaró a szobán, a kontúrok elmosódva. A takaró érintetlen, az ágy szérén nem ül senki. Hallom a fali óra kegyegését a konyából. Tik-tak.